Документів. Які пояснення можуть бути наприкінці ХХ століття? Банківські рахунки другого дня було заарештовано, і кур'єр, як видання, практично припинив своє існування. Звісно, я звернувся до суду, але справа розглядається, і ще й досі газета не виходить. А для газети це смерть. Гроші, що я виручив із комуніста, частково були витрачені. Частково ще збереглися. Це давало мені шансу далекому, дуже далекому, майбутньому відновити кур'єр. Але навіщо? І з ким? Журналісти, звісно, не стали чекати, як будуть розгортатися події. І розбіглися, хто куди. Їм же теж їсти треба, я їх розумію. Але хтось пішов спокійно, без скандалу. А хтось сказав все, що хотів сказати не весь час, але боявся. Знаєте, Є така порода людей, я її дуже не люблю. Вони завжди скавчать під воротами, завжди роблять вигляд, що дуже і дуже зайняті якоюсь важливою секретною справою. Вони постійно чимось незадоволені, їм завжди чогось бракує. Вони вважають себе геніями. Може, воно так і є. Але я ще жодного разу не бачив їхніх геніальних робіт. Коли її виносять мерця, вони задоволено виють. Це люди з породини в дах. І вони ніколи нічого не досягнуть. Їхній ством обгризати мерців. Інші поїхали шукати щастя до столиці. У нашому місті нормальної роботи для журналіста не було. Ось такий сумний фінал. Я дуже добре пам'ятаю ніч виборів першого туру. В принципі, усе було ясно з самого початку, я про це вам казав, але ж ви розумієте, людина – така дурна тварина, що чомусь завжди розраховує на краще, хоча вся історія свідчить про інше. А, власне кажучи, ідея створення програми на ФМ-радіо виникла спонтанно. Після ефіру з комуністами я зарігся висовувати голову з піску. Тим більше, що саме за цей проект грошей не платили. Хочеш – працюй. Не хочеш – я захотів. Може, це був своєрідний реванш. У студії поставили телевізор, щоб слідкувати за ходом голосування по країні. Тій же меті слугував і офіційний сайт «Вибори 99», який оновлювався кожні 15 хвилин, і саме звідти повідомлялася офіційна інформація членам ЦВК. Так що для того, аби бути в курсі, зовсім не обов'язково було сидіти з ними в столиці в одному залі і заглядати в рота, чекаючи новин. Новини потрібно відшукувати. У нашому випадку досить було слідкувати за змінами обставин на моніторі. На всі основні міські виборчі дільниці було відправлено наших журналістів, які кожної півгодини телефонували нам і повідомляли в прямому ефірі про перебіг подій. Ви знаєте, мені сподобалося. Це була, мабуть, єдина в моєму житті по-справжньому якісна журналістська робота. Ми випереджали в отриманні і обробці інформації всі місцеві політичні центри десь на годину. Ближче до півночі вони вже самі і двічі і народна партія, і СДПУ – нуль, і майбутній демонічний союз зателефонували до нас і цікавилися ситуацією в тому чи іншому регіоні по тому чи іншому кандидату. І, мабуть, комп'ютер вони вміли використовувати тільки як друкарську машинку. Янголи знають, що таке комп'ютер? А інтернет? Це великі штуки. Вони мають безліч переваг перед людиною, але й безліч вад. Саме так. Саме так ми спілкуємося, як інтернет. Хоча це і досить умовне порівняння. Це якраз і відповідь на твоє запитання щодо мого чоловіка. Що ви маєте на увазі? А янгол на верхній полиці важко зітхнула. Я маю на увазі те, що знаю, що таке світове паутиння. Це приблизно те, як... Янголи спілкуються поміж собою, тільки контакт завжди стовідсотковий. У цю секунду не виключно сотні янголів розшукують у моїй голові потрібну інформацію. У кожного свій досвід, але він використовується загалом.